Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ussalatu ussalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Shëkohet në ruar, Allahun Gjalla Jalalu e falendarojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Lusmë Allahun e madnuar që salavatet tona dhe salamet tjenë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi mësusin enerzimit dhe të dërguar në fundit. Maljani qënë në fillim të këti takimi, që përshëndes në përshëndetin e bukur islami. Es Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ta komi dhe sonë të me lejnë Allah të madruar në transmitimin e drejt për drejt me emisionin tonë që ka thot feja. Jemi duke të rejtuar emisione me radhë një tem që ka të bëj me islamin. Dhe tëtë qëfar është realisht islami, qëfar prezentanë, Normalisht tërkët imi duke bërë në mënyrë shumë të përgjithsuar duke përzjedhur disa prej veqërive, disa prej e, karakteristikeve që bëjnë islamin të veçant. Andaj kemi folur se krasë asaj që islami është fej e Zotit dhe kemi seruar që farë në në kuptën kje që është fej e Allah të mëlluar, kemi të reguar se edhe islami i regulon raportet ndërshëqërore, Gjithashtu kemi foli për asë e islami është fe e udhëzimi dhe mëshires e kështu më radhë. Nuk duhet gjithashtu len anasht të nërruar si kuas, ër një tem shumë të rëndësishme. E që ka të bëjme trajtimin e njëriut që i e bën islami. është shumë rëndësi që të dim se si e trajton këtë kryes, këtë udhëheqes të tokës, këtë përvzidur të Allah të mënuarë si e trajton Islami. Andaj Islami dhe njeriu është tema që do të shoqërohemi së soude së bashku me ta, dhe shë, se, të dhe mendoj se patjetër do të detyrohemi që të vazhdojmë të flasim për këtë tem, edhe eventualisht në ndonjë emision të tjerë të radhës. Duke pasur parasysh se Kur'ani dhe fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë burimi i të Islamit, atëherë sër dëshojmë që të njihemi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 trajtimi i duhur. Vetë njeriu e ka haruar vetën e ti. Më shumë miret me gjëra i jashta vetës, se që miret me gjëra që kanë të bëjnë pikrësht me ta. Andaj edhe rëdhëmish nga kjo, kanë frikë se ka humbur lera e njeriut. Fakti që sot shohim fatkecisht në shumë vendët të botës, frasje, kleçkitje, tortura, dhunë, të ndryshme që ushtrojnë bë njëriun, mund të konkludojmë dhe të fitojmë një përshtype se pikresht përshka këse njëriu e ka humbur vlerën e vetë, tashme kjo po i hakmirët. Tashme, tashme kjo po i këthejet ati me gjitha këtu dhe me që disa nga tu i përmanda e shumë të tira i dinje dhe ju vetë. Dhe kemi nevoj që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 Por një respekt të posaçëm që Kurani ia ja kushton kësaj krize. Allahu te baraaku teala t'ë ndruar sigurisht kur flet për njeriu, për njeriu e por nuk e përmend si një <coughs> krize ndoshta të degraduar e që pastaj përmes një procesi të evoluimit ka kaluar në faza të caktuara është bërë njëri Kur'an nuk e prezentan njëriun si një i zhveshor dhe si një i qëroditor. Kur'an nuk e prezentan njëriun si një bredhës, i si nuk din qëfar të hanë, por rasisht mësohet qëfar duhet të hëngër. E kështë më radhë? Jo kështëto. Por Kur'ani që nga dita e par e njëriut në këtok e prezentan si një kryes më dëvërtit, më dignitet, më respekt, në privilegj, ma djehë, endë pas biton të tokë, duke qënë endë në lërëcit e qilit atje ku e Zotë i gjelle gjelalu e përgjotit tjetë në gjennet, edhe atje allaut e bare kota le përmend si i privilegjuar. Ma dje, se si një njëhës i madhë i ditur, ju njëri pa ditur, që pas taj me eksperiment të është mësuar, nga se njëri ju ka orë i ditur. Po, edhe aspekti përvojës dhe eksperimentit kanë dikuar në shtimë në njohjeve,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 duke i emsuar emrat e gjërave. Emrat e sandëve që rrëthojnë, ma dje edhe kuptimin e gjërave që i dunje të kësaj bote. Emsej Allah u Gjalli Hoale edhe për emrat duke emsuar për emërtimin e gjërave. Qfar është kjo, qfar është kjo, uji, zjarri, qilli, djilli, e kështë të emësaj, që të dinte me qka është i rrëthuar. Por krasër e mërtimeve, E mëse dhe për kuptim në gjërave, e, e mëse për kuptim në lëmëturis, e mëse për kuptim në asaj që është e bukur, e mëse që është për kuptim në asaj që është e keqje, din të adim e alisam, me fërëmzimin e lau të mënduar. Dhe pasë kësaj, si shenë respekti për këtë dje që i adha lau gjërë lewala, dhe si kriese privilegjuar, obligaj me lajket, që në shenë respekti, ti binë nësej dhe ad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 Një ndjenë e, e një kënëria, një ndjenë e një ndërimi që Zotë Gjellona e bëri. Kase, në disa spjegime tjera, për shambull, ko në një lezojnë për njerion, që e përshyme për një kres të degraduar, i që e ka luftuar në të mpërushqem, i që e nuk ka di qëfar të bënd, ka vrapuar poshtë të përprejtë, ka brezë për mësu qëfar të hënd, qëfar duhet në grën, e kështë më rralë. Allahu Gjellarë, nuk e lanë njëri u kështë brejët, e mësaj, nga se Allahu Gjellarë Gjellarë hu, njeri unë e solin të këtë fundit, të mamë si një musafiri ndëruar, pasë që e regullaj të këtën dhe i a ja ofrej të gjitha mundësit për një jetë të lumë dërët mirë në fund e soli ademi në lisan. Që mos lëhët ajë për asë gjë, tjetë i përkushtuar, që taluan rolin e ti, që Zotë Gjellarë n Në kjo është më nëti shumë, që nga këto fillan pasaj ndërimi njëriut. Ajë cëli e ka këtë kuptim, se njërihu qenë ka ndërruar qenë nga fillet e para. Nuk ka qenë asë këj, as -aj asë ajë, asë shtu, asë shtu, po ka qenë njëri i ndërruar, i mësuar, i privilegjuar. Atërë e kupten se Allahu Gjallove këtë njëri nuk e ka kryuar për të dhenu.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 përshka këtë mos përfilje së, së, së, së ndërimeve që Zotë i gjellovele ndërimeve të, ajo është që e devaluan vlerë në ti, ajo është që e shkatron vetë në ti. Andaj këtë mësi me marim gjithashtu edhe nga historiku i njëriut të parë. A dejme, ha le islam, u ndërua, u privilegjua, u kryua në formë më të bukur, më të mirë, më të përsosur, i amësaj Allah u gjellovele, emrat e gjërave, kuptimit e tyre,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 Këtu nuk është do të gjithash më e gatshme. Këtu duhesht e lodhesht, punasht, mundohesh. Hëpse dhe këtu ka ursit më dhatë, Allah të më dhënuar. Por me gjithatë, kush e solin njëriu në këtë deregje? Allahu, kush e solin këtë shkall? Për në shumë se njëriu. Dhe kjo është simbolikë se Allahu në kretë ndëruar. Por ne, në momentin kërë i afrojëm i vijave të ndëruara, i te kalëm kompetenca tona,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 të mësuar, me karakter udheqes në tuk, të gjitha krijes e tira Allahu Gjallaj Gjellalu i vendusi në shërbim në këti një riu, që ajte jetë pasaj në shërbimin në Allahot. Momentën kër një riu refuzon tjetë në shërbimin në Allahot, atë e detrymesh do të batë shërptor i atyre gjërave, që realisht janë kryuar të jenë shërptor të ti. Shërptor të ti dhe nuk ka më keqë se zotëriju të bëtë shërëptor i shërëptorët vetë, nuk ka më keqë se kjo, nuk ka më keqë, por kush e ka zhjet këtë rrugë, fëtë një rrugë. Pra daj, rruga ngritjes dhe rruga e, e, e, e ndelet dhe respektit është të marim shemën nga një rrugë i parë. Për këtar së uja, ju në një venë në Koran, po në shumë venë në Koran, Korani në e prezentan historin e një rrug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 që të marëm simë, të marëm shambuj. Dhe nga këtu fillan të retimi i, -i, i Kuranit për njerion, të retimi i Islamit për njerion, që nga filet e para, të krimit e ti dhe të alet i në kësojbote. Nga nëndërime që Allahu ja bërë njeriot e shqita sëse nuk e latëve të muar, nga vetja ti, nga lojit ti, Allahu gjallavala i ja kriojnë dhe gruan, shoqruesin,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 Këtë ndërim e kanë të shëguar edhe njerëzit pas taj, pas taj arsta Ademit Alisam, për dirës sa ata janë përmbajtur asoj që e ka bërë të ndëruar Ademit Alisam. Dhe kanë pësuar atë herë, kur nuk kanë marë mësim nga pësimi i babajt atyre, Ademit Alisam. Gjdo të retimi njeriut, i bërë nga kënë, nga kjo prizmë, pa dëshim se, në bënë që,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 të qarkullojnë, të lëvizën, të bartin, malërat të ndryshme, madjatave të bartën, mbi shpinin e tokës dhe si përfaqën e detit. Dhe kjo është, pa dushim, begatia modhë që, ku shë mundësë një ljutë këtë? Aja keni vredur se kur të razoët deti, kur në ditën valjët e ti, qëfar bë një rio? Ik! Nga se nuk ka fëqiti delë për pala dhe këti deti, nuk ka mundësi, kur të dridhët toka, qëfar bë njëri u ik, ka se nuk ka fëqi të ndalë dridhët në ti. Nuk ka mund si njëri u të ndalë dridhët toka, se pa mund shme. Andaj, faktës që nga njëre të tërbulohet deti, dhe faktës që nga njëre që i ku në ruar dridhët toka, është pikrish për të ne kujtuar në derimin që ne e bërja Allah Gjallu Huala. Nga se nuk e kemi pushtuar token e as detin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 të apërjetan këtë që Zotë Gjellë Leula i mundësaj. Nga së realisht, në këtë aspekt, njëri është i kufizuar. Nuk ka mundës njëri e në detë në bjetan. Por Allahu Gjellë Leula i mundësaj që aj me duar të ti të ndërton, të ndërton një mjetër të betu, së të, të quatur, anije. E që qërkullimin e anijeve në bideti, Allahu Gjellë Leula e përmend në kontekst të argumenteve që flasin për madherin e Allahut të malluar. Ka serialisht është e pa kuptueshme si një anija aq e madhe me gjithë ato pesha të rënda mbi ta të qëndron bi ujë si është e mundur. Kjo është mrekulli. Zoti xhallahu ala mundsoi ligjet caktuara të funksionojnë që mundsojnë qarkullimin e anijes mbi tat. Por promoshtoj habitin e tij se Aje ka për këtë, ndodhin fundosë nga njëra. Për të reguar se, pëdeshi Allah e fundosë kur danë. Andaj, gjitha këtujen, të shumë të tjene që të të lasin për to, gjitha këtujen shku nëndëruar. Thirje që Kur'ani në i bënë, për të kumtuar se, sa në donëzot e gjellë dhe uala. Sa e ka ndërua Allah këtë njëri. Sa e respektuar Allah këtë njëri. Andaj,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 dhe kanë më shumë të tjera. Të gjitha këtu na na thirrasin, na ftojnë që të meditojmë rreth këtij ndrëmi. Dhe krahasoj, jo që ky ndrëmt na sjell mendje mallsin, na sjell pavarësinë për Zotin xhallahu ale, jo. Por ky më detyron na shpijë tek një pikë tek një rezultat, e ai është e sikimi muzi si të taruem këndrim atë. Apo sikimi muzi si të jemi Allahut falendërues për kët ndrëm që na e bëri. Atë ç unë i përmenda vetëm në disa aspekte, e mësë të flasin për konstruktin fizik, për aftësit mendore, apo dhe intelektuale që zotë i gjellonaj, dhe për mundzinet foljurit, e begati tjëret shumë, dhe që njërin që se i meditajnë vëllahi, do të bindet se nuk ka tjetër pas të i kthejtë Allah të manuar. Nuk ka tjetër pas të danë këtë zatë, nuk ke logarit tjesh në konfrontim më Allah në gjellewala.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 Tona përkundër rebelimeve tona, përkundër mkotave tona këtu mërat. A nuk është kjo një shenjë e drejtpërdrejt për pozicion që e ka kundër të kallëzha Levala? Sa të kthi janë të bën dhe prap Allahu i manduar i beqato njerëzit. Dhe prap Allahu i manduar i fton për të pajtuar njerëzit dhe prap ky njeri mbetet kriesa më e dashur të Allahut. Kjo është për të çudit. A nuk është kjo më e vërtetë? Një material i mjaftueshëm për të medituar.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 Këtë e ka morë nga krejtët e tjera. Tu e tua, tua këthërat atyre. Dhe Në dhe nëjë si njërës, du t'ja këthim vetës tonë vlerën që kemi komunikimin me zvete. Kafshën nuk komunikojnë, ato luftojnë. Për gjyrat më të imë ta luftojnë me zvete. A mban men historien do njëherë. Negociata mes kafshëve për teritorit saktuar nuk mban men. Ato luftojnë. A të përleshen. Por në riu? Në riu flet, komunikon. Në riu mirët vashë. Nga së dëllon, nga kreja të tira. Momenin kur ne e nënflëzojmë komunikimin, e nënqëmojmë këtë begatit të modë që Allah në e dha. A tërpa dushim se ne e kemi dëmtuar vetën tonë. E asë kur së të tërpë. Ne e dëmtuar vetën tonë, si njërez, për shkak se nuk e njuhim vetën tonë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 kësaj krejese, të quajtur njeri, nga vështrimi Islam, nga burimet e Islamet, fjales Allahut dhe odhëzimeve të Muhammedis, Allahut. normalisht nuk është kje të tëra që kolme këtë tim, por shëzor asë që këtë emision, se pak o të i referohem historisë së njeri u të parë, se si e prezënë Kurani, e prezënëtanë si të matur, si të ditur,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 të ndi e shkenar për priarën të ndë, që e ki nga babajët adejmë e lësamë dhe nëna Hawaja. Allahu Gjelle Ola nderoft, dhe me dëvërtet nga mundsoh që si njerëz të jetojmë në mënyrë dinjitoze, të jetojmë me dëvërtet, ashtu si kur që uh, Zotë Gjelle Ola ka kërkuar përpeneve që për mes sajtë të i silëm vëtës tonë, të i garantojmë vëtës tonë, një jetë më të djëtëshme një kënari me dëvërtet njërëzorë, një respekt që i ja kemi bërqë njëri tjetërit, por para së gjithash një respekt që ja kemi bërqë veteve tona. Me ka që përgjëdo fundës e pjesë, shkëputemi për pak dhe rikëthemi pasaj me pyjtet e juaj, andaj në ndesh në zutë i shvëleftë. Kovendruar, orikëthiëm në pjesë një dytë emisionit tonë, ku tashmë kjo pjesë është rezervuar për juve dhe për inkodrimin e juaj përmes nume telefonit që e kënë të shfaqur në pjesën e përshme të ekranët e juaja. Dhe një menjë herë, pa unë bërko, inkodruim telefonatën e parë për sante. Orna? Salamu alikum, ujsh. Alikum, salamu alatulloh. Unë jemaj të gjusë, unë jemaj të gjusë, do një honë jove s'ka gjume edhe... Uhum në lidhje me librat. Ta është da më të aboni pytje. Ko përshemull librat të në autori që përshemull a i autori kafdek. Ose përshemull... Nuk adhë ndëllëgë në ribotime të të të autorit, shamu... orë, në, në të librave. Mirë pojën libra dhjetra, edhe atë libra mundë me qërë dë më në vërëm veç fotokubi. A në lejuët me mërë më më fotokubi, masë nuk adhëmë në vërëm më të... Do më thonë ose mundën e kohën venet e tira të libra Vërshamu në Shqipëni mundën e kohën Dijet që distonë të të i Kosovë Vërshamu në Shqipëni është e lartë dhe nuk i nga mundësi për në shku Ana, ana lejojt neve me më mërë më më, do më thonë librat Fë të ku Po e qartë e kupto e kupto Edhe bytja dytë është kështu Do më thonë pak para se menin problem po ko pojt studenta dhe që për mëren bytje Gjatë aty në bytjeve do më thon ë do të them qoftë komunikimit unë onë përshëndetëm më mëna informo. Përkjo më duhom doni pyetje që nuk u kondi përhësh. ë atë pyetje do të them padoshje e kum e kum kuptuar, tash të përshëndetëm nëse i provim djalësha një pyetje që kumor padoshje, anë lajohet në rumullaksure ose në në shkruaj në chatin e ditë. Përkjo do të them do të më çalim se kanë marrë atë pyetje. Po, la më çardë kuptom. Kuptom. Selamun alejkum. Alejkum selamet ual beraka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 Preashtime tash, të ashtë, ka mundësime gjithë pasotokopje, ti nuk e ke për trekti, por e ke për provim, nuk e mundësime gjithë të preashtime pas taj, pa duqim se mund të kënë regullat tjera, mund të kënë regullat tjera si preashtime, po them, duke ju referuar situatëve që ti i përmende, por në esens, duhet më respektohu të tërsi jatën. Për preashtime të saktuar, a thash, për gjithë do preashtime pasaj ka regull të pasachim. Së për këtë për të pë Por ju Jose tash po them gjithmonë duhet të ju referuosit si ta sti përmendë. Ç pa dashje, pa dëshirë, një informat kartë ty dhe pa u fundprem. Dhe tash këtë të kryen punën kur kur futet përm. Mendoj se kë nuk duhet deri në këtë shkollë vejë ju tash më ndihmitën se ë kako pjose ka buq këtë përdorim. Nga se ti s'ke dorë se bu pesë e saj. Por maksimalisht duhet të merrit besimtarë. Maksimalisht duhet të morurit që ti et sa so më korrekt nga se kopimin për ëmë është mashtrim, dhe mashtrim është ndaluar, se pas al që nga ka pësu Muhammedi s.a.s. nga se është mashtrim edhe për neve, në ndikush për a mashtran, se këtë e din, nëse aj rajsh nuk e din, dhe kë është mashtrim për shoqërin, mashtrim për, për shkollën, mashtrim për, për familjen, nëse Muhammedi së më ka thënë me nga shena, felej se minna, al që nga mashtran, nuk i ka je me konë për, neve, për. Nuk e ka jemi e konë mështiman ndi ku që mashtranë, gënjënë. Përna i duhet të ruhe maksimalishtë. Që notën të kemi të merituat në basë të mundi dhe dhësë që kemi. Ta shpara se më futë në projeme këni dikonez e këndëgju të iqka rasishtë kërën kukti. Nuk e din aja është pytje që ka me dalë në projema nuk e din. Po s'informat e këndëgjuar dhe ke përfitit për esaj dhe jetë ka arën projeme, përfitat për esaj. Ka se mundsiia përfitime tës deri sa të vijë ku aprovimi ta thonë. Në mësht në mënyrë të lejuar jo dukja, ë jo dukja përfituar nga pyetjet që kanë rrjedh ku e diën nga kush dhe në çfarë mënyre. Por duhet më duhet vëdisohemi. Kjo është tepër banale dhe është vetë është shumë e paturshme që në këtë mënyrë njerëzit e kalojnë. Me marr pyetjet për dikujt, ku din kush ajo ka dhënë ose vetë profesorët më bë kokë qira. Pandaj që kjo është shumë volt nuk bën më kokë.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 Et të prart punçi e ti prat pun që je për gjajës për ndërpara këtë vënën ton. Nuk e din dy fjal. Kush pson pastaj? A duat apo duat të jemi të për gjajës, do të merrojtë vënën ton? Ërëja nuk bëhet veç kur ka luftë me rujt. Po moshumrohet në paqe po se në luftë. Me rujt do të shkollu drejt, do të punu drejt, do të kontribuo drejt, çfarë do rujt vënë? Unë thëse ataqë kopjojnë provime. Oselata që i shëse proimet, ata janë një nga shkatrues mat më i thevën. Qësa ata po rad produen, më duhet kuadra, kuadra të paprgatitur, të pa paprgjatshëm. Që nesër me këtë jo prregdite dhe mungese profesionalizmit e dëmtojnë edhe popullin dhe vënë gjithat ato që kanë mundësi me dëmtu. Prandaj duhet të mëkon të kujdesur. Ty Allahu të porë që jikujdesur dhe të ppyet. Duhet mëkon maksimalisht të kujdesur. Mir po ke në gjuë duke përsi në dikush, ose duke pjytë në dikush në dikene, duke u përgjigjë, dhe ke përgjithu nga kjo, pa ditë i të rrani qëfar përbohet e fjallë, në që kjo është, jashtë ta aso që ne po flasim për të. E imkadrujëm telefonët në radhës? O gjinderimës? Porna? Po Nde ishtë ta më të zajtë të tehtë, kuja ndohërë nëse ka më nësi. Porna? Këta në allahu që haf Kujdesni për namaz, do të që të më spratë namazën e mesën. Pa. E dhe është ta në di, për, fjallë, në për në të të namazë bënë s'jallëve, në do t'i pësa për menjën kë namazën e imë ndër nësën. Pa, pa e qartë. Pa. Salam, Allah. A jitën surën Beqara hafi dhu alës salavati o salatil usta o kumu lillahi kanitin. Kujdesu një ruaj në namazën, me që të në namazën e mesën, dhe falu një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 e përgjigjet pyetës së dës se bëhet çka për namazën e kinis. Bëhet çka për namazën e kinis. Dhe këtë namaz i ka kushtuar vërmendje të posaçme pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse ka bën me namazën e sabat. Për arsye të shumta, ndoshta disa i di më shumë se ti nuk i di, por se edhe ky është një nga namazet kur sabat që këtu dëron me laiket. Qëse në tok me laiket dëron dy herë, në mëngjes dhe pas kinis. Dhe në kinis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 kja dhe e që i përmanë dhe shumë dhe tjera, disa arsue që e bëjnë këtë namaz, epse dhe namaz e ka vlerë në vetë, jasë i e ka dvetën që se ka i kindija. Pra ndaj, ne duhet të kujdesim për të gjitha namazët. Por, ndashtë a kjo mund tjetë një arsue pëse Allah e ka vequat namazën i kindisë. Kemi telefonat e në kodrojmë? Hala. Por, na? Njëm rama, selam alekim, hojt. Aleikum, selam, vërrahtullah. Hojt, d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 Sa ka, ka vlerë kjo libra vahot me lezu këto dovë që jam të mësu pa pa qërë në ditë. Më falë, a ka mëtësime që autorën, se për moment cilë është për tjemi sigurët? Autorë është imam në... Nëveviju? Nëveviju. Po, po, po, po, po e kuptohë. Këtë libra e kumë blesë unë jam pejpizrejit e kumë blesë dhe jam të lezu që një vete më teprët i këmësu dodo, po nuk e di këtu shkru në zhutje për mu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 Në gjuhën arabe kështu qohet, libri, do më dhonë, mbi lutjet, për mbledhe lutjesht të pejgamberit, sërë Allah, sëllëm, e autorit të njohër të djetarit të koreve të hershme, imam Nevevijut. Imam Nevevijut, të dhëtë cilë vijen nga një vend i quajtur Neva, afer Damasqu të ka qenë, të dhëtë nga i vend vijen kjo autor, autor i hershme, do të dhëtë autori hershëm, të dhëtë shumë shejku i paraneshë, dhe asht është, është autori i librit Riyadus Salihin dhe autori i librit 40 hadith neviut. Është një autor i njohur i cili me vërtet ka lënë një trashëgimi të çmuar da të, të, të, të, të, të, të madhe për muslimanat. Ky libër libri i mirë. Nëse edhe ka përmbledh lutjes, po edhe ka disa seri që kanë me lutjet. Andaj është libër i mirë, nuk ka diçka, nuk ka diçka domthon ë të keqe pa përkundër se është i mirë përdorat, të përdoret të ndiejën ushimët e tij, të bëjnë ato lutje që janë aty. Gjasi, lutet që i ka, për dor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po inkadrojm të lëndën radhas. Selam alejkum. Aleikum salam. Ë, ju jemi duke bërë një bisedë, e marrëm e kemi e komitetin, është një <të> rrugë që jemi. Nuk nuk është alternativa e qartë, jutim nëse kamuti pak më ma mazo se nëse A shë jetënë belgjikë? Si? Jëtënë belgjikë, po, po? Jëtënë belgjikë. Parë 4 videë, parë që të filënë me, me praktikë u fejnë po? dhe me vënë kamble një shpi në antë kredisë. Po, po, po. A shë që i ditë pasorë që në antë kredisë, më është dosë i komplikëm, a shë dhë që kamë në ndërmojë përshë, qëmë këshë manë. A ki ofrë me pagu kistet, apo je duke pagu anda, qysh? Jo, jam të lepogu kistet dhe vazhdanë dhe nërëzë 24. Po, në atëtasht që, të në shqirë, nuk e dinë që përshamon amunë me mështëpërën bërës dhe matë i për, apo nuk e me sigur të manë që e në bulej atër që e zanë në gjithët. Po. Po, të e tërpytja? Po, të e tërpytja. Jo, kërështë të pytja. Salam aleykum. Aleikum sallam. Ale kimi s'arrud disa rase çndrimi islame të për kamatën është i qartë. Dën këtë ras nuk u cili ka se tot asëriuçelë ka bler shtëpi, por uh, Allahu xhella wala kur na thret që të braktisim këtë mënyrë të shëblerjes, apo uh, fletë për të kaluarën ku shëblerja ka filluar me këtë mënyrë të pagesës me kamat, po nuk ka përfunduar ende dhe ne jemi penduar. Ande Allah thot fa inin taha felehu, ma sëlef. Në qofë se jap fund, pendohet e kallaudhë, nuk bënë më këtë, atër aja që ka kaluar është e ti. Për shambë, nëri u ka blerë me kamatë sëpi, të është pendohet. Ashtë nuk kërkanë islami që me rënu këtë sëpi. Jo, aja që ka kalu, ka kaluat. Nërsa aja që ka mbetë, ashtë duhet kesh kujdes për ta. Andë në këtë rasti e në mes të kaluaras dhe të ardhmes. Pasit q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 minimizash në maksimum kistet. Nëse ki, për shumë, 10 kiste, 15 kiste me pagu, minimizaj, bëne me 2, me 3. Pagu i të mënë 4-5 kiste me një kist. Që ta shkurtash që ta shkurtash kohës gjatin e, e kisteve dhe rëdhëmën nga kja dhe rritin e, e, e kamatës. Kjo në qësë ki mundësi po këtë bërë. Qësë ki mundësi pagu i ato që i ke borç dhe me këtë jepi funda asoj që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 e di që është nga rkesë, faktët që pëndihë është keqë është punë e mirë nga se normalisht njëri u kur edhe që ka bërdi që Allah nuk është iknaqin me te, pa dëshimë se ndihët keqë dhe kjo është shenje mirë e pëndimit. Kemi telefonat i në kodrojmë. Salamu alaikum oq. Aleykum u salamu alaikum u salamu alaikum u salamu alaikum u salamu alaikum u salamu alaikum u salamu alaikum u salamu alaikum u salamu alaikum u salamu alaikum u sal Për shkote shëndetësore, s'ka mujtë ma gjëru Ramazan, të ma më për 2 vite. Po. Edhe dhe me thonë tash i ka metë marak se asë që ka vonat për të, mitë vafën, dhe më më, me zavëncu atë u zënë. Po, po. Edhe ka shku Ramazani, dhe me thonë tash i ka metë marak sa me bo. A më nga gjëru, dhe me thonë, që të tërë të dhe dhe që kanë shkua, po a me... Qysh mi a bo, a me zavëncu, me naj... Me... Po, e qartë e kuptu. A, a vaj shumële, a vaj shumële. A vaj shumële, a vaj shumële, a vaj shumële, a vaj shumële. Personi që nuk ja gjë Ramazanin, përshka që shëndetsore obligohet me e kompenzu mërëna vitit, dhe nuk lejohet me në zonë Ramazan i arshëm pa e kompenzu, por në qovë se ndodhë, në qovë se ndodhë, dhe me mënë që e ka zonë Ramazan i vitit arshëm, ose në këtë rast, dy Ramazana e kanë zonë, atërë, obligohëshmë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 edhe përsa është ka nga olema që e ka përmend, për men, por unë nuk e di që ka argument për këtë, ndaj nuk duhet me ingarku njerëzit qoftë dhe me shpagim disciplinor në qoftë dhe për këtë nuk ka, nuk ka argument. Inkuatrujmë të lënë në radhës. Selamu alaiikum u hrëq. Aleikum u sselamu të lë. Uh, te jeshtë të një ty tje? Por, në no, lë. Ako mundësimi së arën më rrës të ubes për me kao të të mga oja? do po, më thonë rëf namazët me një pëndimi që shkën pasaj së po, të këfare. Po. Për qëta u dhe i shtërën e për? O, boda. Allah shu le, aleikum, saljone, të lehë, saljana. Ame t'yullam, aleikum, saljana t'yullam. Të u beja, pëndimi të këllahu i mëdnuar, dijen kushtë të saj. Kushtë i parë është keqardja. Të ndi njëri u keqë, pra që ka bërë. E dyta është braktisja me një hershë me më katit,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 Atëj për shemb ka bën më katëcaktuar lavën rujt, për shemb ka pij alkol. Duhet për këtë mëkat me valla, më fal për pirit alkoolet. Nuk e pijm kurrë, penduam te ti për këtë që kanë bërë. Kështu, se ka fal namazin. Duhet mundi kës pse ka fal namazin? Duhet që me fillum her më herë me fal namazin, dha u pendu te Allahu xhallahu për këtë që ka bërë duke vendosur të armën asnjë nuk e braktis namazin. Dhe kështu në këtë mënyrë kjo është procedura në përcent kalan.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 2. Po. Deknit dhe me kjo me nërrasës di me knu jasin a është gjina me knu me pare, për shambull për netë mëdhaja për bajrame, për shabull për diqështut Po Do me thonë me knu dheknit, a i deknit dhuratski, të dhuratski, qka me qëve të ndvojnë dheknit dojnë kuranit Ti ku zirë me knu kuran, do me thonë me po. pagudikonin Po Edhe e treta dhe ashtë me kjo të për shambull me prej kurban Po, Njetë për një sminja, për një qka doqofti, qka nëjë akcidenta, nëjë qiko, a komu, a bon, a zbon, a dikush përdo që po, jo është gjuna, jo është bon, do me donë se disove me kjo është to me një spegu. Po, e qartë, e kuptum, e kuptum, kuptum shumë shum, shum, drejtë. Po. Falun Konjë, të dhejtë. Ko, një qa. Se përket shkuar e se femrëve të gvarezat, djetarët edhe këtu kanë disa mendime. Jo përshkak se femra nuk duhet me shumë të gvaret, Pa përshkak se të gvarezat, atje njëriju, me të vërtit mund të provokohet emocionalisht. Dhe duke pas përshkysh e femrat në aspekt e emocional jam më të dopte se ma është kulli, ka mundësi, disa nga djetër e kam përmënse, ka mundësi që të përshkysh dhe një vaj, apo nështra dhe skien tjetër, si kurse dimë rrasës e është alivanojës të gvarezat, pas ta i kanë dohtë brit më caktuara, ekshumorat, duke pas përshkysh këtë disa djetar si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 i takon pasaj asaj. Se përket jasin me këndu, në mëndi këtu, po donë, që të vdekur tënë me dërgu diqka. Apo? Dhe e përmenë se, këtë dëgju se ka thënë se, përveç Kur'anit s'ki që ka me dërgu. Apo? Jo më po thëmë se mune shumë të tira me dërgu përveç Kur'anit. Andaj para që i pagun për esin, më mirë është, dhe me e dëbishme, dhe me e favorshme, dhe pa dë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 Dhe kjo është me e kërkuar, dhe kjo është me e pëlqyr, dhe kjo është pa dushim aja që të vdekurve ta në bënë më shumë dobi. Sadakaja, lutja, punë të mire e kështu më ratë. Dhe e treta me prej kurban, nuk prish punë. Për shambull, për, një, për fëmi prej e të kurbanë. Ose me rast e fatkesive të saktuara, njëri me prej kurbanë në shenë falërimi dhe mirë njohë e për allonë e manuarë. Për, për shambull, pse ka pështu zote gjellë e gjellalu është shërru nga smundja, është kështërin nga uthimi, dhe prej në kurban, në shajnë falenri me këtë njëtë, në shajnë falenri me dhe mirënujen dhe latëmanuar, atërpa dushim se kjo është një pun, jo, jo vetëm që është e liuar, por edhe, edhe përqyër. Kemi telefonët në këtërojmë? Salam aleykum. Aleykum as-salam, vratulloh. Do është ta me të të para namazët, namaz, nikënia sa ka filat edhe namaz po sa namaz stacjes po po çfarë çfarë falendite do lai shërbim Allahu selamullahu <të> uh, e soj për çka uh, na mëdallumës demon fiona sunnet dhe nafile nafile është namazi përgjithshëm që nuk është i ndëlidhur me kohë apo vend caktuar do të thotë sunneti pejgamberit asoj kur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 Allahu e mshëroft atë njëri që i falë para i kjendis, ka të rëqate. Dhe kjo është gojarështë nga se vërtetohet sunetin një vepre, jo vetë me dvepruarit e pejgambirësën, por edhe me miratim në ti, edhe me fjalën e ti. Në këtër është kemi fjalë dhe miratim, që pejgambirës A.S. e ka thënë në lidhe me sunet në i kjendis. Se përket ati tjaqisë, dëmëhonë, uh,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 në për shkak munges të mungesës argumente që flas se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka falë sunet parajisë do nafile ka parajisë me arsye të shumta. Dhe andaj disonjers son skletias kos sunet, anë sfalin kurrja, rin kom, bonjourum jamiya, kanë kurt jo, arsye. Parajisë falësh. Këto problemi ruç njëti, me çfarë njëti më fal? Dhe disodietor kanë thënë, se, në mungesë argumenteve nuk mund të bëjmë një të për sunet por bëjmë jetë për në file. Qovë për shka këtyres një mi, qovë për shka këta saj qovë. Quf... Nëmë për asurit të të të shumë të që mund të i bë një riu më rasin e, e, e namazëve në file. Pëtën. Se të qovë që është i ashtë e hapur, një riu mund që të falë lemër të në file-së, por në qovë saj binde dhe ka argument për këtë të falë lemër të sunet, jatësis, kjo është që ti, thëmë e rëndësish më ës i qëtë i falet, ne e mërtë asaj se nuk ka sunet. Gjithë mund ka arsuje pëse dë më fal njëri. Nëse s'fash në e mërtë sunetit, fash në e mërtë asaj, në e mërtë asaj, e në nëzërim është mu fal, e në nëzërim është që njëri do të të të, të paraprin farzin me na file. Nga se kja është pasaj më e mirë dhe më e do bëshme për farzin, për farzin të ti. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Selamu Malaikum. Aley selam,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 Po, po. Sa komujt me nëzirë, unë të ihti kuptimin nga dhe të ajo idea ime, që dhe të zotë i ka të leru një form, një alkoholin dhe li sa so, është pjek, shëshria islame dhe ja ka ndalu rrëpësisht. Po. Tash, unë të hasin dhe sa so, pyqjes që pojë bëjnë të se për cilë nështot lidhje me kamaten, lidhje me dojtë lidhje që i për i ndalon në vëtësishtë. Lidhje islam vlenë të ansi, i vlenë kur është 100% shariotinë. Ku është të lerimi shamët, unë e komë biznisën që e për marë vetën shamët që pa kredi nuk muj me mbjetu.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 nuk bojnë kyqe në islam. Për ja. adifët e që janë të ratë a jetëve të kamotës nuk bojnë kyqe se ajo ndalune kërën e shëha me buë, vështë më të anu njërë. Këmë një posë një posë disot të lerime që i një posë një një, një mbërësirë për më këpëdikon për me posë një, një rukëdolje të le që pasë Ma si që të filon një pjetë truria i vetë një pasur, po dhabimet ato, dhurimet ato, ato lesat, vetë vetët një janë ndaluar, po kuptam. Po aqarë të kupto, kupto, farinënerës. Farinënerës, shëllam. Kërës, adekum, sëllam. Normalishtë në këtë inkuadrimin e shikuesit lau tonë, ka disa gjera që kanë nevoj për ndoshta, edhe shërime, edhe shpjegime, edhe përgjigje pasi që ai neve na udhëtuam me këtë edhe pyetje, edhe sugjerim, edhe këshill porosia e kësaj herë. Fillimisht, do të them se përkat alkoolit dhe gjërave tjera që janë ndaluar në mënyrë graduale, për neve vlen vendimi përfundimtar. Dhe nuk guxon as kurrë për shembull sa unë po i referoj gjithmonë mbsimeve të dietarëve, shpjegimeveve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 kancin në fuqi pën e kocaktuar dhe pastaj vendimin e tyre shriratik e ka ose vendimet e juridik e ka fuqizuar një ajat tjetër. Dikush mund të pyesë, pse ka mbetë ky ajat këtu? Për arsye të shumta. Një nga ato që të kuptojmë rrin Allahu të mënduar se çfarë ka thënë, çfarë kanë thënë, e kështu me radhë arsye që i kam pruan dietar tash nuk është kjo koha ku mund të shëroj arsye pse ka mbet një ajat i shkuçizuar në Koran, e pësa aje nuk është fuqizurën nga gjithë anët. Pastaj, që ala, kër bjenë fjallat për ligjet, që janë në vendin tonë, normalisht, normalisht, ne nuk poflasim për ato dheprime që, në qofëse ne i bëjmë, shkelim ligjen. Ne se poflasim për to. Nëse ne jemi për të respektun këtë aspekt ligjen.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 asë rëfuzim të ligjit, asë shkilt e ti absolutisht, ti ke respektu ligjin. Dhe a ka musliman në vendin tonë që punojnë i zhvillojnë biznese, pa ka matë ka, e si e ka ndalë ata, po të ashtë ata dyqës e ka ndalë. E jona është që dëmërë ne të munduemi që mbërën e hapsirës e lijuar, të adaptohemi. Mbërën e hapsirës e lijuar të gjemë adaptimet e mundshme, por jo të dërzohemi. Ta është normalisht, në ës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 po e gjen mënyrën më të përshtatshme që i përshtatet bindjeve tuaja fetare që të mbietash do kjo është komplet në rregull apo janë tre kohë me shërdrit për ta qejojnë do të më thon pse ligji i Helen mbi është e drejtë na me honger ose kush sa anë ka shkë ligjin jo pse më thest se stobligon a ka leju a që do me honger e ka të lumë stakon timian aty sa është çështja e ti personat han ajmësh të drejtë apo nuk han ti mos ha, e ha të tikën të dom E ta është që është që a mund është ti me mbjetu pa kamatë, a nuk, nuk është që është që është imë, nuk mirem e ta është që është që është? A së nuk duat mirem? Unë e, e si hoqës, a i hoqës, ose kjo të tërë, ose kjo të qoftë, e kemi obligim që të sësharojmë regullin e përgjithshëm. Pas ta i preashtimet, nuk bëhen sësharimet e preashtimet për mes telefonateve së emisioneve. Ato duhet ullë me eks me hoxëllarë të di shumë këtë drejtim, të shkolluar, ku tja përndën gjendjen të ndë, situatën të ndë, rrëthande tua, dhe ata në basta asaj që din për fejnë, thujnë a ki lecim tja për s'ki lecim. Dhe i fejnë nuk kam në angullfatë. Islami nuk në angullfatë, nuk në, në privanë. I ka lecimet e vjeta. Se kërse e patë më erët, nuk ka gjiru. Ka qenë smutë. Të regullë, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk përmys për ka përmysë dë nj Një në kompenzimit, e ka të shpagimit. Ka rukdane, edha i telefonu, që të vënd nga Belgika. Ka blenë shtëpime, ka matë. Nuk i themi, jo, jo, praktita shtëpime, shete. Jo, brolla, ke hynë kësiblerje, me matutje, e këthu i shpinë dëmëtosh. Vazda matutje, përmbush e kisën, dhe shpira shte jotja. Në atëm që ka shumë format saktuar atë adaptimit të të të lecimit, por duhet të bëhen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 Uh, nuk, nuk ka, nuk e gëzistën, për shambull, me legjë uh, se punë dhënë si obligohet me e liru punë morsin për me falë gjymonë. Nuk ka kështu. Ajme da është o së për të shëj. Ta shka me bu. Irë po, fakti që, dhe më thonë, uh, nuk ka decidivit që ka përmeni, kësë dhe më thonë se nëjtë ashtë mund në shtru.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 kët me kompenzuar ndoshta me 3 orë tira shtesë puna, por vetëm mos më privon nga gjuha. Thuajm që ka hapësirë për kompromis, për komunikim, sigurisht asha më erdhni mi njerëz, duhet të komunikojmë. Për faktin që ligji nuk e parashkëkët, por e lën të hapur kuptën marrëveshës me njerëzit, duhet na më shprizu. Pse nuk kemo si në një as po flas për aspektin ligjor se nuk kemë njiçse po po tham, në aspektin përgjithshëm. Na si mos të na si njerëz, duhet që të mirëmi vesh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 Themoin fin. As nuk ka rën dash me ligjin, as nuk ka rën dash me fen. E mundsë po kjo, kanë njerëz që kështu jetojnë. Me me pyetat çu shkemi ti, a të ka ndodhur ka se mundsë më. Nuk është, nuk është situata aq e zemt, ngasë nuk është, nuk është te ke vundet asë situata asë, do të thjesht janë vendosur ligje me luftën e islamit, nuk është kështu apo. Nuk është. Por kërkoja Çikojm mundësit, çikojm hapësirën, negocioata, kompromisa, komunikim, kësaj mënyre me buazhidhje. Por janë mia, vështesues vetësona. Se u bë shtit me kom musliman këtu. Jo valla. Ka spengjesa, njëri normalisht, edhe edhe edhe ai që pin alkol ka pengesa. Me tërpengesa di kundëter. Edha ai që merr kamot ka pengesa, që tërpengesa di kundëter. Kur kush se ka kët rrafsh. Po gjithkush duhet mundohet të përshtaten baz bindjeve të tij, baz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 ka ekonomisat fuqishë sheh musliman ka ka njërij një sht ekonomisë islamë ekonomisë do do do të bashko hore kështu më rad ç't so japin zidi mundsi ka mundsi mundësia ekziston por ai kemi kërkuar ai kemi shtyr mundësit në e kjo është problemi un ç'është asha duhet ta bëjmë ne dhe këndyr mund të bëjmë me edhe nën çort mirë atë biznesmen mirë edhe arsimtar mirë e profesor të mirë edhe, mir, edhe, mir, edhe shkenctar i mirë dhe gjithë shka i mirë edhe në fund ti jemi musliman mirë E mund smart, nuk është diçka, nuk është nuk është një, një mision i pamundshëm. E mund smart, por varet nga gatishmëria e jon, varet nga varet nga, nga interesimi dhe i insistimi i jon. Por gjithmonë po duhet të respektohet gardalitetin islamik pa parasysh vëndin ku jetojmë, ku jetojmë. Gjithsa këto ka pa parasysh, por gjithsa këto duhen të bëhen thash në bazë të diturisë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 Në kur, në preni kurban për të, për të, më bën jetë për të. E çka ndodhi aty? Çë e kanë ndodhati? Ti pse tan kom çfesh? Ah, po, po, po, po e çort, e çort. Ah, ne thon, e kuptova, e kuptova. Ësë brigat più de support Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ka përmend se kur ne, domethën, ë i dërgojmë përshëndetje ja, apo bëjm lutje për të vdekurit ton, ata leimrohen për këtë.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 nuk prishpun me prej kurban, me qfar njeti, njeti e shumë rëndsi, me prej kurban, me njetë të sadakas, limosh për fukare, që për shkat të kësaj limoshin dhe i fukareve, Allahu me eruit, vlaun e jua, japtan. Andë ju kurban i me eruit, kasi kurban i serun asken, për shpëndare e kurban i se sadaka, dhe kjo sadaka tjetë shkaktare, për vlaun e jua, që Allahu të aruan, në këtë njërë me këtë njetë,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 te jet fai alethin por neve jo vërtësi. Ngase nuk e ka dërguar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem ana në vërtetë sujetën, por më na lecu, më na bota këndshme të mirë. Dhe pse kjo bota është e tillë, sidoqet jetosh me fe apo pa fe, çu do ti të tash, patjetër kimë e sheju idhsinë e kësaj bote. Kimë e sheju sprovatekse e botë? Nuk ka as kull i pruar nga ato. Por por i me bindurse me fe dhe me besim në Allah të manduar Shumë më letë të e kalonë, dhe shumë më mirë të e kalonë. Këso e dalimi. Andaj, mas me ndër një kushë se në qofë se elshën fenë, rrën lën malirë, ski, haram, ketë i kitë mirë, kalonë mirë, nuk është atëpë. Disa aspekti i aletëm vetës, pa shumë të i rafërështërësonë. Andaj, jetë e eksejbotë është t'ilë. Andaj, e jonë është që të mundohemi që t'jemi rrapt për kushtuar Zotë Gjellë Gjell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 Njeri është ajë cili e zgjedhë për vetë në ti mënyrën e logarithënjes nesër pa allatë më luarë, në bastë mënyrët që e ka zgjedhë përmetunit e ksej botë. Gjdo kosh e zgjedhë për vetë në ti, dhe kja është ajë që nesër të ka lau gjellëvala, gjdo kosh si kur që të seka, pastaj logarithët në bastë mënyrës e jetës që e ka përdenjë në ksej botë. Allatë në arruajt nga gjdo të keqe dhe në mundsof që gjithë të monë, تتقابل من التكيمه التارى التميره دي التكيم ناشم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>